«А також так щир, як ти його?» «Мавро!» Кликнула нараз з докором Тетяна І відвертається чогось уражена від жінки Що стала спокійна «Я тобі не буду нічого більше казати Ти заєдно, як не віриш, то безпечно поглузуєш Щоб і не казала я, ти нічого не віриш Сором, Мавро» Бог з тобою, донько, успокоює Мавра покірно. Та я його на очі не виділа, а не то. Не виділа, не виділа, повторює люто Тетяна. А все твоїм голосом гонить невіра і ненависть. Все не віриш, я знаю. Ти цілому світу від вже не віриш. І хоч я добре тямлю, що ти про себе оповідала що перебула через раду, то йому одному, Мавро, йому одному на всім світі, я вірю. Він мене щиро любить, Мавро. О, ти не знаєш. Я вірю, доньцю, що тебе любить, відказує Мавро твердо. Хто тебе, зоре моя красна, та як ангел добре не любив би, «Кого на світі любити, як не таких, як ти? Гай, гай!» Заспівала нараз умна хижуна І заколихалася цілим своїм тілом «Гай, гай!» Тетяна подобріла «За кисть сніг паде, казав Мавро Буду в хаті його!» «Слава Богу!» Відповідає стара вже потрохи іншим голосом і зітхає легше. Кваптеся, бо як прийде осінь, мати прийме других старостів. Казали мені оногди, що хоче тебе в своїй осені вже конче віддати, а сама піде в монастир. О, мама все знає, каже Тетяна. Найбільше віддай, чого вона бажає в житті то піти на старість у монастир. Може, і добре робить доньцю? Та за кого і там вже стільки молитися? Вона вже доста й так молиться щонеділі, свята. Може, і за твоє щастя, відповідає стара, тебе одно лише має. А відколи твій батько помер, з котрим так добре жила, як вона і люди розказують, то її тягне у монастир, і за твоє щастя, хто буде молитися донці, як не вона? Знаєш, вона рада тобі неба прихилити. Це правда, відповідає Тетяна поважно і умовкає. Він так, надумавшись, хвилину додає, вона одна, ти, Мавро, друга, а він третій, любить мене щиро і по правді. Правду, каже донця, притакає Мавра, добрий чоловік, то для жінки все одно що мама і тато. А неправда, Мавру? обзивається Тетяна. І її очі заясніли самим щирим щастям. Правда? Коби ти мені його хоч раз показала, донько, потягує Мавра, не ховай уже його так, як золотий червінець. Тетяна усміхнулася весело. Побачиш, Мавра, побачиш. Красний такий мавро, що о, як ти? питає стара. Високий, вус чорний, а сам білий та синіокий. А все їздить на чорнім як вуголь коні. Тоді він уже найкращий. На нім він летить як вихор. О, мавро, красний. Мавро слухає її думки летять кудись у минулість. Такий і він був. Каже, відтак ніби більше до себе. Високий, як то кажуть, як дуб, біло-лисий, синьокий, а конем перелітав попри наші шатра, як сам вітер у пусту. Такий він був. А все посвистував. Пан був, Тетянко, про кого ти кажеш, Мавро, питає дівчина, що була у цій хвилі всеї душею коло свого Гриця?